Čitanje Svetog Evanđelja po roki Jovanu Slava tebe Gospod ode slava tebi ozym. Reče Gospod svojim učenicima Ko vas sluša, mene sluša. I ko se vas odriče, mene se odriče. Ako se mene odriče, odriče se onoga koji mene poslao, koji je mene poslao. Vratišće se pa sem sedamdesetorica sa radošću govoreći: "Gospode, i demoni nam se pokoravaju." U ime tvoje, a onim im reče, vidim satano, gdje pade sa neba kao munja. Evo vam dajem vlast da stajete na zmije i škorpije i na svu silu vražiju i ništa vam se neće nauditi. Ali se tome ne radujte što vam se duhovi pokoravaju, nego se radujte. Što su imena vaša Napisana na nebesima U taj čas Obradova se Duhom Isus i reče Hvalim te oče Gospode Neba i zemlje Što si ovo sakrio od mudri I razboriti A otkrio to Bezazlenima azle, bez Da oče Jer je tako bila Bolja Tvoja, reče Gospod, judejima kojim u dođoše, zaista, zaista vam kaže, ko ne ulazi na vrata u to nego prelazi na drugo mjesto, on je lopov i razvojni, a koji ulazi na vrata, pastir je ovcama, njemu vratar otvara, i ovce glas njego slušaju, I svoje ovce zove po imenu, i izvodi, i kada svoje ovce istjera, ide pred njima, i ovce idu za njim, jer poznaju vlast njegov, a za tuđinom neće poći, nego će pobjegti od njega, jer ne poznaju vlast tuđina sam. Ovu priču kaza i Mesos, ali on i ne razumeše šta bješe. To što im govoraše, tada im reče Isus opet, zaista, zaista vam kaže, ja sam vrata ovcama, svi koji god dođoše pre mene, lopovi su i razbojnici, ali ih ovce ne poslušaše, ja sam vrata, ako ko uđe kroz zame spašće se i učiće će I pašu će naočin. <zoran> sa njegovim mlađim vratom dočekali su jednog dana svog starijeg rođaka najstarijeg i dosadnog star čovjek dosadan mladom a onda jedne prilike počeći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 Televizor sa daljimskim upravljanjem mogao da razbije tu za njih dosadnu situaciju. I onda uzeše ga pa onako iza leđa, počeše da mijenjaju kanale, da gase i pale televiziju pred zbunjenim starcem. Jeron,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 neočekujući od njega, bukvalno ništa, jer smatraju da je starac pregažen vremenom. Šta može njima da priča starina koja ne umije da se snađe pred novim, naučnim, tehnološkim dostignućima? To je bilo prije nekih, Trideset i nešto godine. A danas šta sve djeca nemaju Ti isti televizori, oni su pregaženi. Zajedno sa tom generacijom. A ova naša ima nove mogućnosti, nove spravice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 starina prosvavi da se đedovima poklonimo i njihovim svetim grobovima i svetim i netruležnim moštima njihovim svehvalnim vrulinam podvizima i djelima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 Op kolje. opsa da braćuje i sestre ljudskog roda od strane demonskih si. Kti čuri na podnebesni. Ivamoamo na jednooj strani vidimo ruku i njegovu braćju njih se,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 sa svetim otcima, sa svetim apostolima, duhom svetim, sa sinom i ocem u tom jedinstvu, to je su oni nemaju nikakvu vlast i nikoga ne mogu da primoravaju. Naprotim, oni se volji takvih ljudi pokoravaju, jer njihova volja prožeta duhom svetim спу na si oчеvo осleшта na krvju господnju dobija в вас dakorava neposlušne духов силам послуšjuкаже спаситель каже i нам braчи ses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 I ti, Mateji, krenite polako i znajte i učite i propovjedajte da ko vas sluša, mene sluša, a ko se vas odriče, mene se odriče.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 da bi nas od te zbunjenosti, od tog neznanja izbavio, on jasno govori, vidjeh satanu. Pazite, ovo nisu podaci astronoma, astrologa i naučnika ovoga svijeta, jer njega, ni jedan od njih ne može da vidi, a da ostane živ. Vidjeh satanu, kaže gospod,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 Njegove pomisli se kreću razornom brzinom, krv mu i sušuju, kosti mu glomno. Takav čovjek voljom ne može da se smiri u volji gospodnjom. Takav čovjek i tijelom, bivajući izbačen sa puta spasenja, luta, kao gadarinski bijesomučnici, niđe pokoja nemajući, jer je zemlja braća i sestra. Pa evo premrežili smo i našim telefonskim mrežama. Možeš lagano da stigneš s kraja na kraj svijeta. A to ljudi, braćo i sestre, danas rade. Onako jednostavno. Sve može da se s snimi. Uđeš i gledaš što hoćeš. Ali mrež, zemlja je, braćo i sestre, odavno uvačena u satanske mreži. I ti neposlušan hoćeš neđe da se sakriješ. Ne možeš se sakriti. On tačno zna gdje si jer tvoja neposlušnost te odaje. I čini slabim i prijemčivim za duha poslušnost, neposlušnost. Današnji rod. Ljudski rod, braće i sestre. Izrazito neposlušan crkvi, neposlušan apostolima, neposlušan učiteljima, naš rod, neposlušan svetom Petru Cetinskom. Mi, braće se sestre, danas u Crnoj gori, neposlušni svetom Petru Cetinskom. A gospod je rekao, onaj koji je vidio satan gdje pade sa neba,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 Makar to bila i najmanja riječ i najmanji zavijak, mene se odriče. A ako se mene odriču, odriču se i Otca mojega koji je na nebesima. Odriče se braće i sestre Svete Trojice. A znate li ko se odrekao Svete Trojice? Znate li ko se odrekao da mu Otac bude Otac?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 Možemo mi tom problemu da pristupamo na milijardu bovesnih načina, kako to danas činimo. Svako kome padne na pamet mikrofon uruke i daje svoja mišljenje. To vam mi kao da osuđenicima na smrt dajete pravo da govore, da misle tamo dok se vješava, pripremaju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 pa su pravo i da otvaramo televizijske stanice, pa nam dali pravo mišljenje da se izrazimo, da kažem demokratska prava u tamnici, Demokrat, demokratsko pravo osuđeniku na smrt, pritom na smrt vječno. I mi se osilili, mislimo, to je to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 I razne druge nazovi moćne institucije, a sve u ogoru smrti. Bez jedne riječi живого Бога, sem onih iskrivljenih jeresima i važnim učenjima. A to je najgori otrok koji ispijaju...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 ير без луки і без дугих апостола не можеш дойти у везу з одним кою свобода, кої цілює, кої спасава, якою силу дає і властима. І ту власть тобі передає, да покураваєш духове, да им заповідаш і да їх ізгониш. І себе первенственно a onda i iz bližnjih, pa i iz jednog naroda. Je to, obraćaj se, se, nije sila koju izvlačimo iz sala, iz debelih stomaka, iz pjanijeg glava, iz ranih umova, gordeljivih i umišljenih veličina. To je sila koja dolazi od oca, кросина и духом светим као нека благогодна експлозија иде кроз народ спаљујући све што је тамно мрачно и демоנסко лечећи подижући народ та могућност постоји јер да не постоји овога дана не би био сунце га јутрос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 koju treba svi da slušamo malo li dijeti iz Migolji, iz Kolijevke mora da sluša nekog otimaju od majke od otca ma da oni vrlo često i nažalost najčešće ne slušaju svete apostole pa onda kroz školu pa onda kroz fakultete pa kroz društvo niđe svetog apostola znači plamen, požar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 kao što su se izlogivali po belgradskim ulicama. To, braći i sestre, više govori o nama nego o njima, jer zmija je zmija, demon je demon. Ali, ko si ti, čovječe? Jesi li ti onaj koji je naslijedio od da gazi na zmije, škorpije i na svu silu vražiju. Jesi vi ti potomak oni koji su gazili? Šta se to desilo sa tobom i sa tvojim gradom, sa tvojim narodom? Te vam se spradaju, pluju, viču, zapovijedaju da i vi učestvete u tome. Da promijeniš svoj obraz od onog Lijepog i li Bogom blagoslovenog i obnovljenog u zmijski lik. Da se umjesto Bogu upodobljuješ demon, što se to desilo, braći i sestri? Nismo poslušali. Nismo poslušali. Ostavili smo, kako mi kažemo, popovima, vladikama i kauđerima. Neko oni slušaju gospoda?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 kanoni crkve, odluke svetih otaca, svetih vaseljenskih sabora, da vidim tvoj kalendar, da vidim tvoj godišnji raspore, planove, cilj, put, sredstva. Šta nam pokazuju, braći se? Novac. Pokazuju nam ad, propaz, truležnost, sve ograničeno vremenom i smrćom. I mi pojurili za tim reko jedi grickaj nokte pa pojedi onda i prste i doći će do toga da ćemo i jesierni duge evo već smo počeli dobro su oci rekli jedemo ja pojeo tvoj bubrek moj se razbogio ti onako sam vidim šetaš nemaš nikoga a vidim dobro radi i pojeo sam nekote uzeo presekao napoga i sad tvoj bubrek radi kod mene. Jezivo, ludožde. Ajde da sam ga pojeo, pa ajde ja. Nebo sam ga ugradio. Eto, braćo i sese, dok je I onda pitaju crku šta mislijo o transportaciji organa i o donaciji organa. Poslušanje potpuno deformiše, razboli čoveka, naciju razboli. Zato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 poslušaj Boga i čudaćemo da se nagledamo pa ćemo i mi da dođemo i kažemo Gospode i đavoli nam se pokoravaju ime tvoje i neprijatelji vidljivi i nevidljivi pobjegoše od nas kad smo sabarijao skinuli svoje likova i podigli nerukotvoreni tvojovi i oni pobjegoše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 Ja govorim ovima ti onim jezikom. Ja bi ovamo ti onamo. Ja glasam za ove ti i za one. I podijeljeni braći i sese što se tiče odnose prema crkvi, to je najveća rana. To je rana srca. Jer oni koji se tu dijele, to je koji se odjeljuju od jedine istinite crkve, koji se odjeljuju od prestoga svetoga Petra Cetinskog,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 Jevo danas je najbolje vrijeme, evo danas je dan spasenja, kaže sveti apostol. I, i ovaj dan je takav. Ako hoćemo, braći i sestre, priđimo svetome Petru Cetimstvo, neodvajajući ga od svetoga Luke, a Ruku neodvajajući od onoga koji ga je poslao, a onoga koji ga je poslao neodvajajući od oca njegovog, da bi...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 Viakove, er viakove, er amin.